Vad för slags religion skulle ni kalla er själva? Vår religion är rotad i ras, och baserad på de eviga och universella naturlagarna. Vi är, således, en raslig religion och en naturlig religion.